Місько взяв Мартусю за стан, і поки не стихли рятівні оплески, вивів її на сцену, примусивши тактовну публіку зааплодувати ще раз. Підвівши Мартин руку, він водив її назад і вперед, відходив убік, галантно жестикулюючи. Місько вмів запаморочувати баки глядачам. З віла схвильована Мартуся була чарівною. Молодь, забувши, що і як виконувала солістка, бурхливо плескала її тепер за красу. Голова жюрі, учитель музики з першої школи, не міг збагнути причини такого ажіотажу і кивнув Августинові, щоб опустив завісу. Консерваторія, опера, аншлаг. Травіата, кармен, маргарита. Вас чекає велике майбутнє, окраса сцени, не вгадав місько за кулісами. Це була перша брехня, в яку я повірила, а потім приймала кожне його слово за найчистішу правду. Я не завоювала жодного місця в огляді. Він же переконав мене, що заздрісні бездари завжди затискують справжні таланти. Ось хоча б місько, артист поет, хамусить нидіти в провінції. Хіба це справедливо? Але, як казав поет, дійсний талант до слави дайод пашпалам басіком. Є таке неписане правило я зрозуміла, що люди злі і їм не треба довірятися, тільки собі самій. Місько не відступав від мене і на крок. Щодня, щодругий день приїжджав до Підгірок, він на колінах просив мого кохання. Я довго не могла звикнути до його зовнішності, але мене просто таки запаморочувала міськова ерудиція. Та ж скільки я потратила часу, щоб вивчити один лише уривок з Фатаморгани, або роль Наталки, а він... Цитував на пам'ять монологи Гамлета, Отелло, Івана Суєти, латинськими приказками Сипав, мов з рукава. Рильського називав не інакше, тільки Максимом, Корнійчука Сашком. Він зустрічався геть з усіма поетами і композиторами республіки, навіть з деякими ходив на каву з коняком. Я була приголомшена. «Місько відкривав переді мною наївною дівчиною привабливий великий світ, і я бачила себе поруч з цією талановитою людиною на широкій дорозі до слави. І пішла за ним». Після випускного вечора місько «Два пальчики» повів Мартусю до міського палацу щастя. Перед тим були оглядини. Міськова мама, стара поморщина, з великосвітськими манерами жінка холодно глянула на Марту, перехилила на бік голову, мовила. «Гарненька, так, але мені здається, дуже проста. То, правда, не страшно, обтишиться, адже входить до доброго дому». Після оглядин дівчина спитала. «А коли весілля?» «Вінок, і музика, і п'яні парубки» – різко обірвав місько несміливе домагання нареченої. «Це ж провінційщина! Тебе в Європі засміяли б!» Свідками були капельмейстер Паламарський і його мовчазна дружина. Сентиментальна тітка проказала молодим завчене напуття, написане колись для шлюбних церемоній самим міськом, а потім свідки провели їх у буфет, на що молодий зовсім не розраховував. Проте, якщо Паламарський пропонує... «Ти чула, які ніжні глибокі слова вона говорила?» Проморкотів місько до вуха Мартусі, ідучи з нею слід за Паламарськими. «Це я їх склав». «Шампана!» – змахнув рукою Паламарський, зачепивши фату на голові молодої. «Пардон! Що так скажу за молодих? Повні бокали, щоб через він лилося!» Проспівав і скоса глянув на міська, кивнувши йому, щоб ішов брати пляшку. Той смикнувся, відбіг від молодої, зіп'явся на пальці, і приклавши човенцем до рота долоню, прошепотів Паламарському Не треба шампанського. Наше шампанське сурогат, припогано діє на загальний тонус. Сухого вина підбіг місько до буфету і блискавично окинувши оком вітрину, попросив те, чого не було. Бичачої крові. Мадярського а може, женшеневої настойки, хмикнув Паламарський, для підвищення загального тонусу молодому. О, це річ, прицмокнув місько. А ще є, я пробував у Косові, екстракт кореня гав'язу. Цей тонізуючий напій дає більший ефект, ніж кока-кола і пепсиколи разом змішані. «Тоді, що так скажу, дайте нам пепсиколи в чистому вигляді, бо від суміші наш молодий почне дуже брикати!» Знову змахнув рукою Паламарський і цим разом зруйнував шиньон на голові своєї дружини. Буфетниця подала кислий рислінг. «Добрий дім, двоповерхова вілла, добудовувався. Пороги високі». Вікна великі, а світла, того, на яке я летіла, не було. Я його дошукувалася у душах людей, до котрих прийшла, але дома місько був зовсім інший. Про мистецтво, сцену, навчання хоча б яке-небудь не згадувави словом. А всі розмови в хаті зводилися до витрат на будівництво. Стара рахувала гроші, а у вільний час навчала мене доброго тону, причому ця наука зводилася до усвідомлення переваг людей інтелігентних над неінтелігентною масою. Я чекала світла того в інтимному житті, але й там зустрічався мені лише обов'язок. Мріяла про материнство і вже була на це надія, але мені сказали піти до лікаря. «Дім ще не готовий, не до дітей». Я послухалася, бо розуміла – трудно. «Але ні, ні!» – скрикнула Марта і затолила рота долоною. «Ні! Студентки народжують, хоч і не знають, куди їх направлять на роботу».